Aristotel, Pista 3 Pagina 36 În anul 347, anul morții lui Platon, el a părăsit Atena pentru a pleca la Atarneus. Avea 37 de ani fiind un savant și un cercetător consacrat. Ce a învățat el în acești 20 de ani în care s-a format? Ce aspecte ale filozofiei academice l-au influențat și au stat la baza concepțiilor sale târzii? Aristotel a nutit o dragoste adâncă pentru Platon. La moartea lui Platon a scris o elegie înduieșătoară, glorificându-l ca pe unul pe care nu e drept ca oamenii răi să-l preamărească. Primul dintre muritorii care au arătat clar prin viața sa proprie și prin lanțul argumentelor sale că un om devine în același timp bun și fericit. Nota 4 Poți iubi pe cineva respingându-i în același timp convingerile. Cu certitudine, Aristotel nu a fost un platonician radical. Concepțiile lui Platon sunt criticate vehement în tratatele lui Aristotel, care s-au păstrat, criticile fiind făcute în timp ce Platon mai trăia. Platon obișnuia să numească mânzul. Ce vroia să spună prin porecla asta? Se știe, desigur, că mângii își lovesc mamele când ele nu au destul lapte. Nota 5 Criticii antici l-au acuzat pe mâns de ingratitudine, însă critica lor este absurdă. Niciun profesor nu le-ar cere elevilor să subscrie la doctrinele lui doar dintr-un sentiment de gratitudine. Indiferent dacă Aristotel a crezut sau nu în teoriile lui Platon, el a fost cu siguranță influențat de ele. Voi evidenția mai jos cinci puncte care au determinat în mare parte gândirea filozofică a lui Aristotel și l-au preschimbat într-un savant filozof mai degrabă decât într-un simplu culegător de informații agricole. Înainte de toate, Platon a reflectat profund asupra unității științelor. El concepea cunoașterea umană ca pe un sistem potențial unificat, Știința pentru el nu era o îngrămădire întâmplătoare de fapte, ci organizarea lor într-o explicație coerentă asupra lumii. Aristotel a fost și el un gânditor sistematic, astfel că a aderat cu toată inima la viziunea platonică asupra unei teorii unificate a științei. Chiar dacă nu a fost de acord cu Platon asupra modului în care această unitate trebuia atinsă și prezentată. În al doilea rând, Platon era un logician. Am amintit faptul că Aristotel se considera un pionier în știința logicii și, într-adevăr, el a transformat logica într-o știință și a inventat disciplina logicii formale. Totuși, Platon, atât în dialogurile sale, mai ales în Parmenide și în Sofistul, cât și în exercițiile dialectice pe care le încuraja în Academie, i-a pregătit terenul lui Aristotel. El a investigat fundamentele logicii, cerându-le elevilor să se antreneze singur în practica argumentației. Studiul retoricii făcut de Aristotel în cadrul Academiei și interesul său strâns corelat cu dialectica l-au determinat să abordeze subiectul ce îi va aparține mai apoi lui însuși. În plus, Platon era interesat de probleme de ontologie. Ontologia este un nume pretențios dat unei părți a metafizicii generale. Ontologul încearcă să determine care tipuri de lucruri există într-adevăr, care sunt entitățile fundamentale din care este compusă lumea. Ontologia lui Platon era conținută în teoria sa a ideilor sau a formelor. Conform aceste teorii, realitățile ultime, lucrurile de care este dependentă într-un fel sau altul realitatea celorlalte lucruri, sunt universalii abstracte. Nu oameni individuali și nici caie individual Tom, Dick sau Harry, surei Barbary sau Bucephalus, ci forma abstractă a omului sau umanitatea și a calului sau cabalitatea, calitatea de a fi cal, nota cătorului, constituie furnitura de bază a lumii reale. Teoria nu este ușor de înțeles. Ceea ce ne interesează aici este faptul că Aristotel a respins-o și că el și-a sacrificat o mare parte a activității filozofice pentru dezvoltarea unei ontologii alternative. În al patrulea rând, Platon considera cunoașterea științifică o căutare a cauzelor sau o explicație a lucrurilor. În concepția sa, noțiunea de știință și cunoaștere erau intim legate de aceea de explicație. El discutase tipurile de explicație ce pot fi date și condițiile în care fenomenele pot și trebuie să fie explicate. Aristotel a moșenit acest interes și el lega cunoașerea de explicație. Eforturile sale științifice erau destinate nu atât observației și înregistrării, cât înainte de toate explicației. În ultimul rând mai există și problema cunoașerii în sine. Cum dobândim cunoașerea în prima instanță? Pe ce căi ajungem să cunoaștem și să înțelegem lumea? De ce se presupune că, în orice situație, putem cunoaște cu adevărat ceva? Acea parte a filozofiei care tratează astfel de probleme este numită, în mod obișnuit, epistemologie. Episteme este termenul grecesc pentru cunoaștere. Epistemologia interesează pe orice filozof preocupat de știință și de modul nostru de înțelegere a realității. Teoriile epistemologice vor fi determinate, cel puțin în parte, de concluziile ontologiei. Multe pasaje din dialogurile lui Platon sunt consacrate discuțiilor epistemologice. Și în aceasta Aristotel a urmat calea maestrului său. Cunoașterea trebuie să fie sistematică și unificată. Structura ei este dată de logică, iar unitatea ei se întemeiază pe ontologie. Cunoașterea este esențialmente explicativă, ea pune probleme filozofice fundamentale. Toate acestea și multe altele Aristotele a învățat în Academie. Oricât de profund ar fi dezacordul între modul său de elaborare a acestor cinci probleme și cel al lui Platon, el era în principiu de aceeași părere cu Platon. În următoarele capitole voi schița concepția lui Aristotel cu privire la aceste cinci subiecte. La sfârșitul acestei expuneri se va vedea de ce Aristotel este mai mult decât un simplu culegător de date și de ce este un savant filozof. Capitolul 6. Structura științelor Cea mai evoluată dintre științele grecilor a fost geometria. Opera lui Euclid a fost realizată după moartea lui Aristotel, însă chiar și Euclid s-a bazat pe cercetările predecesorilor săi, care i-au oferit cel puțin câteva idei ce urmau să constituie trăsăturile distincte ale propriei sale științe geometrice. Într-un cuvânt, geometria lui Euclid este un sistem axiomatizat. El a ales câteva principii simple sau axiome pe care le-a statuat ca adevărul primare ale disciplinei sale de studiu. Și, din aceste axiome, el a extras, printr-o serie de deducții impuse logic, toate celelalte adevăruri ale geometriei. Geometria constă, deci, din adevăruri derivate sau teoreme și adevăruri primare sau axiome. Fiecare teoremă rezultă uneori printr-un lanț complex de raționamente dintr-una sau mai multe axiome. Ideea unui sistem axiomatic este elegantă și atractivă din punct de vedere intelectual și Platon a fost captivat de ea, sugerând că totalitatea cunoașterii umane ar putea fi definită într-un anumit fel ca o știință singulară axiomatizată. Pornind de la un număr restrâns de adevăruri primare, orice alt adevăr ar putea fi dedus logic. Prin urmare, cunoașterea este sistematică și unitară. Sistematică pentru că ea poate fi înfățișată axiomatic, unitară pentru că toate adevărurile pot fi deduse dintr-un singur asamblu de axiome. Aristotel nu a fost mai puțin impresionat de puterea axiomatizării decât Platon, dar nu a crezut în afirmația optimistă a acestuia, conform căreia toată cunoașterea se poate întemeia pe un singur grup de axiome. În plus, aparenta independență a științelor l-a impresionat în aceeași măsură. Matematicienii și medicii, biologii și fizicienii lucrează în domenii diferite, dezbat subiecte diferite, aplică metode diferite. Disciplinele lor se suprapun rareori. Totuși, Aristotel a simțit nevoia unui sistem. Chiar dacă, de fapt, cunoașterea umană nu este unitară, ea nu este o simplă pluralitate lipsită de conexiuni. Cauzele și principiile diferitelor lucruri sunt, într-un sens, diferite, dar în alt sens, dacă vorbim în general și prin analogie, ele sunt aceleași pentru toate lucrurile. Nota 1 Axiomele geometriei și principiile biologiei sunt mutual independente, dar ele sunt aceleași prin analogie. Aparatul conceptual și structura formală a tuturor științelor este aceeași. Aristotel împarte cunoașerea în trei clase principale. Orice gândire este practică sau creatoare sau teoretică. Nota 2. Științele productive sunt cele implicate în producerea de bunuri, cosmetica și agricultura, arta și ingineria. Nici măcar Aristotel nu a avut prea multe de spus relativ la cunoașerea productivă. În acest domeniu, retorica și poetica sunt singurele sale încercări ce s-au păstrat. Poetica în greacă este poetiche, fiind termenul tradus prin productiv, în expresia științe productive. Științele practice privesc acțiunea, modul în care oamenii trebuie să acționeze în diferite circumstanțe. Etica și politica sunt principalele contribuții ale lui Aristotel la științele practice. Cunoașterea este teoretică atunci când scopul ei nu este nici producerea, nici acțiunea, ci numai adevărul. Cunoașterea teoretică include tot ceea ce numim astăzi știință, iar în concepția lui Aristotel, ea conține în mod categoric cea mai mare parte din întregul cunoașterii umane. Ea se împarte în trei specii. Sunt, prin urmare, trei științe teoretice, nota 3, matematica, fizica, nota 4 și teologia, nota 5. Aristotel era familiarizat cu matematica din vremea aceea, așa cum trebuia să fie orice eleva lui Platon, astfel încât cărțile 13M și 14N din Metafizica sunt lucrări cruciale despre natura numerelor. Dar el nu era un matematician profesionist și nici nu pretindea să fie avut o contribuție majoră în acest domeniu. Știința naturală include botanica, zoologia, psihologia, meteorologia, chimia, fizica. Știința naturală redă aici termenul fiziche, tradus deseori greșit prin fizică. Fizica lui Aristotel este un tratat despre știința naturală ca atare. Aristotel crede că obiectele științei naturale sunt delimitate prin două caracteristici. Ele sunt capabile de schimbare sau mișcare, spre deosebire de obiectele matematicii, și există în mod separat sau în ordinea lor firească. Cel de al doilea punct va fi cercetat într-un capitol ulterior. Aristotel și-a sacrificat o mare parte a vieții studiului unor asemenea obiecte. Totuși, știința naturală nu este deasupra tuturor celorlalte științe. Dacă n-ar exista altă substanță decât acele alcătuite de natură, fizica, nota 6, ar fi știința fundamentală. Dar dacă există o substanță nemișcată, știința ce se ocupă cu aceasta trebuie să fie anterioară și ea trebuie să continue filozofia primă, nota 7. Există astfel de substanțe, iar ele sunt divine. Teologia este deci anterioară științei naturale. Astfel, științele teoretice sunt cele mai devază dintre științe, iar printre științele teoretice, teologia e aceea care ocupă cel mai înalt rang. Nota 8 Terminul teologie trebuie folosit aici cu multă grijă. Filosofia primă trebuie să fie studiul teoretic al principiilor prime și al cauzelor lucrurilor. Nota 9 Numind acele substanțe divine, Aristotel continuă o lungă tradiție grecească. Într-unul din capitolele următoare voi spune câte ceva despre divinitățile lui Aristotel. Aici este suficient să observăm că el le identifică în mod uzual cu părți ale cerului, astfel încât se pare că teologia ar putea foarte bine să fie o ramură a astronomiei. Două lucruri cărora Aristotel le acorda mare atenție au scăpat clasificării, metafizica și logica. Unde ar trebui ele situate în sistemul științelor? Amândouă par a fi teoretice și amândouă sunt tratate de Aristotel ca fiind, într-un fel, identice cu teologia. Conform lui Aristotel, există o știință care consideră atât ființa ca cva, fiind, cât și proprietățile ei esențiale. Nota 10. Vom numi această știință metafizică. Aristotel o în lucrarea sa metafizica, dar Aristotel nu a folosit niciodată termenul de metafizică, iar titlul metafizica înseamnă literal ceea ce urmează după știința naturală. Expresia ființa cu ființă, nota 11, are un limb esoteric și unii cărturari au transformat-o într-o chestiune obscură și abstractă. Ființa cva ființă nu este un tip special de ființă. Într-adevăr, nu există deloc un lucru ființă cva ființă. Când Aristotel afirmă că există o știință care studiază ființa cva ființă, el vrea să spună că există o știință care studiază cele ce ființează și că le studiază cva ființă. Cu alte cuvinte, o știință care studiază lucrurile care există, nu un lucru abstract numit ființă, și le studiază Kva existând. Particula Kva joacă un rol important în filozofia lui Aristotel. Nu este nimic misterios în ea. Poch Bach, în cartea Micado, este printre altele ministru de finanțe și secretar personal al lui Coco, el are atitudini diferite în cele două competențe ale sale. Ca ministru, el insistă pentru o ceremonie simplă de căsătorie între coco și mireasa sa. Ca secretar, el recomandă un mare fast. Una face el ca ministru sau în calitate de ministru, altceva ca secretar sau în calitate de secretar. În primul caz, în sfatul său, primează grija pentru interesul statului, iar în al doilea caz, recomandarea sa este determinată de alte considerații. La fel, a studia ceva qua-existent înseamnă a studia doar acele trăsături ale lucrului care sunt relevante pentru existența sa și nu celelalte caracteristici multiple ale sale. Înseamnă a studia în calitatea sa existențială. Cel care nu studiază ficțiunile cercetează cele ce ființează, lucrurile care există. Cercetătorul ființei, qua-ființă, investigează doar acele aspecte care aparțin lucrurilor existente în virtutea faptului că ele există. Studiul ființei ca ființă este, prin urmare, cel mai general. Orice există cade în domeniul său, spre deosebire de entomologie sau fenologie, care sunt limitate la domeniul insectelor și al sunetelor lingvistice, astfel că proprietățile analizate de el sunt acelea pe care trebuie să le aibă absolut orice. Prin urmare, în cartea 10-a, roman din Metafizica, se discută ce ar trebui să fie un lucru. Orice este un lucru. Prin contrast, doar anumite lucruri sunt monoptere sau consonante. Aristotel se angajează într-un astfel de studiu extrem de general în mai multe cărți în metafizica. Unele dintre scrierile sale logice sunt dintre cele păstrate, cât și dintre cele pierdute. Erau și ele dedicate acestui studiu. Metafizica, în viziunea lui Aristotel, este filozofia primă, astfel că ea este identificată cu teologia. Dar putem să ne întrebăm cum e posibil ca știința care studiază absolut totul să fie aceeași cu care studiază doar o clasă specială și extrem de privilegiată de lucruri. Aristotel a anticipat răspunsul. El a sugerat că teologia este și universală, întrucât este primă. Nota 12 se pare că el vrea să spună că, studiind substanțele prime, de care toate celelalte entități sunt dependente, vei studia în mod implicit toate existentele qua-existent. Nu toți au considerat că această sugestie este irezistibilă, astfel încât filozofia primă a lui Aristotel este uneori gândită ca fiind constituită din două părți complet diferite, o metafizică generală care studiază ființele qua-ființe și una specială care studiază principiile și cauza lucrurilor. În ceea ce privește logica, succesorii lui Aristotel erau nesiguri în privința statutului ei. Ulterior, unii filozofi au susținut că logica este o parte a filozofiei, o disciplină ce trebuie pusă alături de matematică și de știința naturală. Alții, inclusiv discipolii lui Aristotel, au afirmat că logica este un instrument al filozofiei, ceva folosit de filozofi și savanți, nu un obiect al studiilor lor. Cuvântul grecesc pentru instrument este organon, iată de ce aristotelicienii de mai târziu au denumit organon scrierile de logică ale lui Aristotel. E clar că logica este atât parte cât și instrument al filosofiei. Vechea dispută se întemeia pe ideea greșită că logica nu poate fi simultan ambele lucruri. Nici măcar Aristotel nu discută poziția logicii în schema sa de lucru. El argumentează că acela care cercetează și ființa va ființă va studia așa numitele axiome din matematică, nota 13, sau principiile prime ale deducției, deoarece acestea sunt valabile de potrivă pentru tot ce ființează, nu numai pentru un anumit gen al ființei, cu excluderea celorlalte, nota 14. Iar el susține că logicianul se comportă întocmai ca și filozoful, nota 15, în sensul că discută același gen de probleme ca și cel care studiază filozofia primă. Logica, fiind o știință cu totul generală, ar trebui să fie subordonată metafizicii sau teologiei. Există însă pasaje în care se pare că Aristotel subînțelege că logica nu ar trebui clasată astfel și, într-adevăr, spunând că logicianul se comportă întocmai ca și filozoful, el adaugă imediat că, în ciuda acestora, ocupația sa este distinctă. Structura cunoașerii umane, conform lui Aristotel, poate fi ilustrată printr-o schemă astfel. Știința care poate fi teoretică, practică, productivă. Știința teoretică se împarte în teologia, matematica, știința naturală. Teologia se împarte în metafizica, logica, etc. Matematica se împarte în aritmetica, geometria. Știința naturală în biologia, botanica, chimia, etc. Știința practică se împarte în etica, politica, etc. Știința productivă se împarte în arta, retorica, etc. Schema ne arată structura și aranjamentul științelor, indicându-ne că autorul ei era un sintetizator conștient de ceea ce face. Capitolul 7. Logica Științele, cel puțin cele teoretice, trebuie să fie axiomatizate, ce sunt atunci axiomele lor? Ce condiții trebuie să îndeplinească o propoziție pentru a fi axiomă? Mai mult, ce formă iau deducțiile în fiecare știință? Prin ce reguli se deduc teoremele din axiome? Acestea sunt o parte din întrebările pe care și le-a pus Aristotel în scrierile sale logice și în special în lucrările cunoscute sub numele de analitica primă și analitica secundă. Să ne oprim pentru început asupra regulilor de deducție, iar apoi asupra părții formale a logicii lui Aristotel. Orice vorbire, nota 1, are un înțeles. Totuși, nu orice vorbire este un enunț, ci numai aceea care este adevărată sau falsă, nota 2. Dintre vorbirile enunțiative, nota 3, unele sunt simple, anume acelea care afirmă ori neagă ceva despre un subiect. Celelalte sunt compuse, anume acelea formate din propoziții simple, nota 4. Ca logician, Aristotel era interesat doar de propozițiile adevărate sau false. Comenzile, întrebările, îndemnurile și alte asemănătoare lor îl privesc pe cercetătorul retoricii sau lingvisticii. El susține că orice astfel de propoziție este fie simplă, fie compusă din propozițiile simple și că aceste propoziții simple afirmă sau neagă ceva despre ceva sau, așa cum va exista el mai târziu, un lucru despre un alt lucru. Cam atât a preluat Aristotel din sofistului Platon. În analitica primă el depășește platonismul în mai multe sensuri. Propozițiile simple cu care se ocupă logica sunt numite propoziții, iar propozițiile sunt analizate în termeni. Dacă o propoziție afirmă sau neagă P despre S, atunci S și P sunt termenii ei. P este termenul predicat, S este termenul subiect. Propozițiile sunt atât universale cât și particulare. Ele afirmă sau neagă P fie despre orice S fie despre unii S. Deci, orice animal vivipar este vertebrat, afirmă a fi vertebrat despre toate animalele vivipare. Unele animale ovipare nu au sânge, neagă a fi cu sânge despre unele animale ovipare. Așadar, avem patru tipuri de propoziții simple, universal afirmative care afirmă pe despre orice S, Universal negative care neagă P despre orice S, yes, particular afirmative care afirmă P despre unii S yes, și particular negative care neagă P despre unii S. Yes. Propozițiile apar într-o varietate de moduri. Orice premisă, nota 5, stabilește că ceva este, ori trebuie să fie, ori poate să fie atributul a ceva. Nota 6. Deci unele sepi cresc până la o lungime de 90 cm. Exprimă ideea că a fi de 90 cm lungime este adevărat pentru unele sepi. Fiecare om este în mod sigur alcătuit din carne, oase, etc. Spune că a fi corporal are loc în modul necesar pentru orice om, că un lucru nu poate fi om fără a fi alcătuit din carne, oase, etc. Este posibil ca niciun cal să nu doarmă. Afirmă că a fi adormit nu aparține probabil niciunui cal, că orice cal ar putea să fie treaz. Cele trei moduri sau modalități sunt numite, nu însă de Aristotel, asertorice, apodictice și problematice. Aceasta este pe scurt doctrina lui Aristotel despre propoziție, așa cum se găsește ea în analitice. Toate propozițiile sunt simple sau compuse din propoziții simple. Orice propoziție simplă conține doi termeni, predicatul și subiectul. Orice propoziție simplă este fie afirmativă, fie negativă. Orice propoziție simplă este fie universală, fie particulară. Orice propoziție simplă este fie asertorică, fie apodictică, fie problematică. Doctrina analiticelor nu este identică în totalitate cu cea din Eseul de mici proporții despre interpretare, lucrare în care Aristotel reflectează pe larg asupra naturii și structurii propozițiilor simple. Ca doctrină ea este pasibilă de diferite obiecții. Oare toate propozițiile sunt simple sau compuse din propoziții simple? Se știe acum că ultimul tentacul al caracatiței este bifurcat, este în mod evident o propoziție compusă, ca partea ei ea conține propoziția ultimul tentacul al caracatiței este bifurcat, dar nu este compusă din propoziții simple, ci este formată dintr-o propoziție simplă precedată de se știe acum că, iar se știe acum că nu este nici de cum o propoziție completă. Apoi, toate propozițiile simple conțin doar doi termeni? Plouă pare foarte simplă. Conține ea însă doi termeni? Afirmă ea plouă despre ceva? Sau, ce se poate spune despre propoziția, Socrate este un om? Bineînțeles că ea conține un predicat și un subiect, dar nu este nici universală, nici particulară. Ea nu predică om despre toți sau despre unii Socrate, pentru că Socrate nu este un termen general. Astfel că, și Aristotel a observat singur aceasta, expresia toți sau unii nu îi se aplică. În sfârșit, să considerăm propozițiile de tipul vacile au patru stomacuri. Oamenii produc o singură progenitură deodată. Cerbii își leapă de coarnele odată pe an, pe poziții de felul celora pe care Aristotele le afirmă în tratatele sale de biologie. Nu este adevărat că orice vacă are patru stomacuri. Există specimene degenerate care au trei sau cinci stomacuri separate. Deci biologul nu vrea să spună nici de cum că unele vaci au din întâmplare patru stomacuri sau că majoritatea vacilor au patru stomacuri. El pretinde în mod corect că fiecare vacă are de la natură patru stomacuri, chiar dacă unele nu au. Aristotel accentuează faptul că în natură multe lucruri au loc pentru majoritatea lucrurilor, crezând că multe dintre adevărurile științelor naturale ar putea fi exprimate prin intermediul propozițiilor de forma Prin natură orice es este P, propoziții care sunt adevărate dacă marea parte a es sunt P. Dar care este mai precis structura propozițiilor de această formă? Aristotel s-a lovit de această întrebare, dar a fost obligat să o lase fără rezolvare. Ea nu-și poate găsi un răspuns în cadrul doctrinei aristotelice a propoziției. Sistemul logii pe care îl dezvolt Aristotel în analiza primă se bazează pe doctrina sa despre propoziții. Argumentele pe care el le ia în considerare constau din două premise și o singură concluzie, fiecare din componente fiind o propoziție simplă. Logica este o disciplină generală, iar Aristotel vroia să trateze în general toate argumentele posibile. Există însă, nedefinit de multe argumente, astfel că nicio lucrare nu ar putea să le trateze singură pe toate. Pentru a aborda o astfel de multitudine nelimitată, Aristotel a introdus un procedeu nou. În loc să folosească termeni particulari, om, cal, lebădă, în discuțiile sale, el a folosit litere A, B, C. În loc de propoziții de forma, orice caracadiță are 8 tentacule, găsim gvații propoziții sau scheme, ca oricare A este B. Folosirea literelor și a schemelor îi permite lui Aristotel să vorbească absolut în general, deoarece ceea ce este adevărat pentru o schemă rămâne adevărat și pentru orice instanță particulară a acelei scheme. Dacă, de pildă, Aristotel arată că atunci când este adevărată propoziția unii A sunt B, este adevărată și unii B sunt A. El a demonstrat în mod implicit că orice propoziție particulară afirmativă se transformă în acest fel. Dacă unele animale marine sunt mamifere, atunci unele mamifere sunt animale marine. Dacă unii oameni sunt greci, atunci unii greci sunt oameni. Dacă unele democrații sunt neliberale, atunci unele regimuri neliberale sunt democratice. Și așa mai departe, pentru oricât de multe propoziții de forma A este B. Aristotel a inventat utilizarea literelor schematice. Logicienii sunt astăzi atât de familiarizați cu această invenție și o folosesc atât de firesc încât poate că au și uitat cât de importantă a fost descoperirea acestui procedeu. Fără utilizarea unor astfel de litere, logica nu ar fi putut deveni o știință generală a argumentului.